Міграція Міграція – переміщення тварин з одного місця проживання в інше, викликане зміною пір року чи іншими причинами Цифри й факти Мігруючи гну в пошуках води можуть відчути дощ, який йде за 100 кілометрів Зелені черепахи пропливають 2000 кілометрів, щоб відкласти яйця на острові Вознесіння в Атлантичному океані Наближення осені – причина сезонних міграцій багатьох тварин. Щороку чимало тварин долає сотні, а іноді й тисячі кілометрів, рятуючись від зимових холодів та від браку поживи, прагнучи до місць в своєї зимівлі у теплих краях. Перед початком зими тварини мігрують в одному напрямі, перед настанням весни – в іншому. Мігруючі птахи Чимало птахів перелітні, зозулі, ластівки та чимало інших птахів, які живляться комахами. Влітку, коли комах багато, живуть у Європі та Південній Америці, а на зиму відлітають до теплих країв. Деякі гуси і качки влітку виводять потомство на далекій півночі, але коли вода в озерах починає замерзати, летять на південь у пошуках поживи. Полярний крячок здійснює найдовші перельоти. Щороку він летить із Арктики в Антарктику, а потім назад. Час виведення потомства. Кити, які звичайно живуть у холодних водах, для виведення потомства припливають у тепліші субтропічні води. Тюлені пропливають великі відстані, щоб досягти кам'янистих островів, де у них з'являються малята. Черепахи відкладають свої яйця на далеких спекотних піщаних пляжах. Деякі риби також мігрують, хоч і не завжди з періодичністю в один рік. Лосось живе в морі, але повертається на нерест до тієї самої річки, де народився сам. Європейський вугор живе в прісній воді, але на нерест вирушає до Саргасового моря. Міграція комах Деякі комахи також мігрують Мільйони метеликів, наприклад, летять на південь з Канади і з півночі США, щоб провести зиму в тепліших місцях Весною вони дають потомство і невдовзі помирають Потім молоді метелики здійснюють зворотну подорож на північ Ілюстрації. Вибір шляху Карта показує маршрути міграції різних тварин Деякі з них орієнтуються за географічними ознаками, такими як гори та річки. Інші користуються своїм нюхом. Птахи, можливо, знаходять дорогу, орієнтуючись по Сонцю та зорях, а може завдяки тому, що вони відчувають зміни магнітного поля Землі. Метелики-монархи, прямуючи до місця зимівлі, пролітають понад 3000 км, долаючи на шляху гірські вершини. Кит-горбач долає тисячі кілометрів, щоб дістатися до теплих вод, але ніколи не перетинає екватор. Північний олень. У Північній Америці його називають Карибу. Мігрує величезними стадами з арктичної тундри до густих південних лісів. Коли восени комахи, якими живляться ластівки, зникають, птахи в пошуках запасів їжі летять на південь. Полярний крячок пролітає в величезній відстані, долаючи за рік близько 40 тисяч кілометрів Лосось йде на нерест супроти течії, долаючи навіть водоспади